soinua naiz aizeen korua izaien udazkeneko kulunka aranari begira irri egiten duen mendipuntako elurra naiz Iturburuak eta itxaso alotzen dituen ibaia amore gabe, itzalak bain eta berriro pizten dituen eguzkia enaiz ezertan trebea enaiz indartsua Baina unibertsuaren fedea daukat nikan, eta labaretan jo, eta txiki txiki eginda, uina berriz ere itsasora itzultzen den bezala espero dut, ina izbeti ereko uren joan etorriarekin, bat egingo dudala. Eta aparezkoak izango direla, nire urratxak. Patxi, ezkiaga. <gülüyor> gertatzen da notingan Letxugak, tomateak eta puri alkartzen direnean. Porrus aldata Eta porrusaldaren osagairik garrantzitsuna? Umorea eta lagun artea Horiek pasain horra astearte arratsaldekoak. Etorko dira, aste arte gehiago. Eta hastez-azte iritsiko da, beha saingo herriantzokia antzerkiaren markatu txain da, iraiaren hogeita bostean. Nola zan, porru salda ederra? Kaixo eta unietorri? Itakara. Ibera hau txekaitz eta iratiko ikotxa teklatson mailan mari Zerren ilusione batera Lurren gaineko Gure pasajia Josek telefonoaren berztatik Erantzungo dugu Oba sabiria Eta hemen duguna Koldo Zubeldia Koldo Unon Berdin bait, baita zurri ere Zerbarna Emeretzigarne <laughs> Emeretzigarne Emeretzi saioa Koldo Zubeldia Berri? Ogeita lau, ogeita lau, ogeita lau, ogeita lau berri, zuretzako entzule, koldo zubeldiarekin. Ogeita lau, ogeita lau, ogeita lau ulerki berri, mendietan kurreka dabiltzen nahi, animo ez da? Oh. Animo eta bultzaba, beharko duteta. Gue t referredzoan euka Gaur ez daukat parez, parez daukat aurrean taean nola moldatzen garin. Bon Joxo eko txeka iso tangetorritak ere gunon. Ka iso ere gunon. Gaur bizka jaldirean Bai, nabain eh, gala obin milte horrela utzidegu hor gernik atzean eta okaren eskuariotik, itxasadarretik, ba, oantxe bertan, nahi geasartzen e, urdaibaiko e, padura zoragarri egoetaran, eta, bueno, handikan begiratuta bestelako dut, beste paisaia eta bestelako ingurune bat, ez, e, ekosistemo bat oso oso zerra, ikusten da, bai, e, e, vegetazio aldetikan, e, gazti aldetikan, eta, eta bai, e, oso darra, bai, tokia. Laño txuxa marra dago, eta aliberean ba, ibiltzeko e, bueno, e, oso oso ondo. Oka hori ikasien non bere garaian eskolan? Ibaien zerren lan. oka burro Ibaiza, alola dukatzen zen, zerren da. Bai, bai, bai. hor, atxean ere hor utzidegu azteagako, zeh, jauregi... Oli, majestu zuha, derra. <risa> bueno, lau... Eta, em, emiko, atxean ez goaz doka laulagun, irubizaldarrekin batxera nire honi, eta, bueno, asmoaz, bueno, goitzea pasa eder bat eh, antolatu erago, ba, lehenengo eskola irtera ikasle eta burazuekin egiten den hori, ba, pixka bat, eh, aurre prestak eta lanak eh, egin ez bai. Opoerreko herretarako bali dutelako ikasturte berri indartzeko. dartzeko. Goiarreko lauz aldun bizkai aldera joanak... Irahilean eta ikasturte bukaran eta familiek goza dezaten. Eta urutira joan arren, gaurko iruditza ere prestatu jozu? Bai, bai, bueno, irudia jau izan zik eken, lotura uger nika... Eh, Haber, Mundaka, Mundaka eta gero ba, bueno, laida ta laga hondartza aldera jotzeko eta hau izango debo ibilbide, babo e, jo baitaiaren ba, aldean e, e, eskolako ikasle ta gurasoek etakin egiteko bai. Baina bai irudia beste bat zan bai. Irudia kokatuta dugu eh han kainien e, opor hitzu baino astebete baldenago eta olaxe gurtalinazko aldean behar sainen bertan etxe aldera nijolas Ba, moitiko bat, eh, gorro bat duzteko, eh? Ezko bat eta amakin bat egin zuen instantte momentu horretan, amaze pozinago. Jo, eta momentu horretan, e, guti barabera hitzeko horik izan, ziren behintzate zentua, era bat hori, hori izan, ez? Eta, bueno, ba, ez daki garri, garri egin zitzaidan, baina guztau zitzaidan behintzatik, eta hori entzun izatea, jore, ja, jo, ba, ez daki kexar esterik ez dagoen mundu batetan, ba, eta, bueno, alabe arrez alaxe izan zan, ez? Ume baten aotikan e, a, azaldutakoa, Umeak askozeze espontaneago dira, askozeze errezago ustutzen dira, eta pentsodik ez bezala, ba, ama den e, irri farra, edabat alderik aldeago zabalduz, e, antxe, antxe izan zen, ez? Eta, bueno, ni hori edo ura entzun duenean, beletan oso posti sentitu, sentitu nintzen, ez? E, Takiz nago eh, kexarako joera eta azkotan eh, arrazo iaundi digabe ere... Hortxe, jarrita gaudela ba. edo ere kejatzen ikan eh, kexatzen, kexatzeko, ez? Eta, bueno, eixen duen nuen eh, zea batetikan. Eta bestetikan ere, ba, bueno, azteontan bertan, azteazkenean abituen, kosteguna eta oztiralean, zekunako pari, errazazol nuela zuen aldetikan, eta zure aldetikan, eta aukera izan behala, ez? Eh, lintzan egoteko bigau pasatuz, eta handikan ba hori ez, e, a, e, abanoz, e, reinkonda abanoz egiteko, eta gero atzoko horretan e, atxediton Eta, bueno, hoi seatea zitzaidan ez, atxerituko ibilean di horretan, junetorri horretan, o, ikaragarria, oso oso oso polita, horre konturatzen cultura centenaria, aquel decente zagutzen ditugu, baina bere ikustegi zabal horretan eta jodi, ba, ez taki, ez badai bai, irurriak hobetzea, egitea oso bere xarma eta bere zea ederra izango do, baina beretan, e, e, gure pirinea hauek laparra aldera, lauzkago, hauek oso dira errak, ez? Eta halaxe ere, ba, atzerit ton Gainik alde hartzen, ninguin duazelaba. Hazze pozinagoen ez? Ba, bueno, biak lotu nahiko nituzkeez. Bian lotu Bia klotu, bete betean lotuta <risa> eta belako? Mutikoak amari izatenzion, ahamazze pozinagoen. Eta itakalabari izatenzion, iratiratize pozinagoen? Gainik <risa> aldearen. Mutikoaren iludia hartatik hoxia bete pasada, baino ando gogoan zeno en gordea. Seinale, askoetan nazik gula entziten horrelakoa. Oso, oso, oso, oso, oso iltzatu da eta oso grabatu da, eta nik ustez dekora luzean eh, izango detela, es eh, gorde eta bai. Benetan eh, tamales, eh, bueno, ba, atintzio ditzen digulako, horrela horrela aliraztea, horrela kanporatzea, eh, horrela eh, jartxea bai. Muna bueno, gaurko hitza izan ziteken poza, baina ez dakit besterik ote den. Gaurko hitza izan ziteken poza baina poza de izalgo lar baino ez beste izo batekin dator ez eta iz hori izausida es. Con lo cual historia dole leco de chez levo da. Eh bolagatu luze baten barruan sartuta gaude bero galgatan e, unero temperatura gora gori deko temperatura ez seatuz eta bai gure, gure baratzak eta solo bazterraketan ba, irauzi daude, ez? E, e, zenbait tokitan lurren garrera ere bai, ba pizhatuta, eh zartatuta hori e, da, hori da eh izauzi, eh bere dela ke dela ni ke dela ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Eh? Lurrei, zau zitalago? Bai, bai, bai. Ba, primeran? Iztek izte itik, ikanpoa izte terapia arrizaten gera, iztegi jardun <risa> dena horraxeatzen, eta ia itze bezala azaltzen dote eta ba ez, ez da azaltzen, Bai, bueno, nik hauek ere, oso hauek ere, ere ez, oso oso baleko agotzen dituz, ez gure gure iskeran bolda eta, bolda eta gure iskeran gure, bai, guruan sortutako hitzeke direlako, ez? Naiz eta istegian ez ez azaldu. Iztegirik ederna hori delako auzkotasun informal hori egun eguneroko hori. Dudarigabe. Bueno, eta aurre, esan aurritu joxe, kuriositatez. E, itzegin bitiartean, e, geldirik egoten utzi zaitu uste, aurreak azoazte? Ba, bai yes, ez, ez es ez aurreko goz. <laughs> <laughs> oantxe, oantxe, oantxe bertan... Deskantxurako ba, targarik estu dartean. Denbora den, den guztian, itxasadarraren, estuarioaren, eskutik eh, egoaz, eh, eta oantxe bertan, eh, bueno, ba, inoiz eh, gari batetan, eh, parrikan baten tximinie, eh? bakarrik gelditzen da, eta pentsatene hori, men, urte eta urte eta urte dituko dala, ba, adirazteko, egunen batetan horre ere izan zala, ezan zelako, industrien bat edo horrela bai. Ba, zuzen zuzena... Oto pasabidea derra, oso oso, oso derra, eta aia emozinatzen adik, ega, ba, pixka bat ikusita emendikan bilie betetara, emendikan indiko geala, eta eskenik, eskeniko dizitik egun, e, zeak, e, opari hauek, e, oso guztorartuko dituztela, ba, ba, ba bora, leipatutako... Gurasok eta ikaslek eta bai bai ba, emozio horri Eberra bestengatik Lan egin eta bestengan pentsatu zen mozionatzea Eta eskerrik asko, arna bai. saldi Norbe, no, Norberak bizik beste ingan pentsatu egaztea Ogin, ogin, ogin, ogin, ogin, ogin Bueno, eskuminak eta besarkat, santos eta bia itorri inguruan dituzen ba, Iguzalunia, aitor, itorri, <laughs> balandianen da aitorre agirre hasan tes le bai jas tortza es eh? balauro bai lauroaz osso konbertasio shamor bo sho ber eh? bai jo guri guri guri guri konbertasio ba? bueno eh? parekotasuna etzeko eh? ikizuna etzeko emakumezkoak, kemakuneskoak gizon eskoak bueno debes adinatasio hala seguindo la compontse pasa io ahora ahora uy Zegoena lo lasca to si tu nu sokak taiean Bakcar ri tiici senndazarra auretzean All lako indarvanden Biltzen nauzu gana Autobarua igarrrena politikusenetik bihotsez egiten bada biotz, eta guk auki bainatan ixartzen ganeen guztia bihotsez egiten duelako politika izango da 19 garrena ezortzigarrenetik ez denbora asko pasa baina denbora tarte horretan zain zain egoten gara eta ilusio zelduko diogu gaurko ari ere lendik kontu asko kontatutakoak izan harren beti zaten gelako zer kontatua horsia mugagabea delako Itzak mugadi gastuelako argiak itzaltzea eta kontatzeko nahia infinitua delako hisitza gupida gabeo neka kolozebeldia kaixo taungetorrita kara berdin baita zuri ere 19 Ila bete eta hoita sei egun igarro dira azkeneko programa osoa ingenuenetik eta pozik eta arai etorre naiz hoita lau poesia berri datzita. Taurizun bat denbora da, Ila bete eta hoita sei egun. Ba, egunetan nik esandakoak eta bilabete eskasi izango lirateke beste izbatez. Ila bete eta hoita sei egunetan hoita lau poesia berri. Bai, alaxe da. E, izan daiteke goita lagun bana eta gero bat ere ez edo kondoren gugu haure katua da eta irudun menari gero, gero, gero, achuten gero, gero, achuten gero eta e, bizkora gona bil eta orduan ba aprovechatzen momentu batzuk ez guztiak ez hilabete e, e, eta goita lagu egun osoak ez ditut egin idazten baino idazteko inspiratzen bai pauso zori batzuk emanez eta batutan bidurtiak zeren haro galaikidean gertatzen dien gauzak, poetari afetatut dizkio eta ordua mantxo ibili eta neiko sendo. Berotan, olerkiak ere, beroak izaten dira? Eta neguan hotza? Eta denetik, denetik dago koldoren bizitzan, eta olerkari guztion bizitzan. Batzuak, eh, batzuk beroak izaten dira pausoak, eta odola ere bero egoten da, baina ez da egunaren sasoi ezberdineetan eh, E, Giro be, bera egoten. batzutan e, goizeko freskuran e, artzaionaren plazan eseri bankuan daniazen ditut bertso bat. Ogoetan mauskara duko egun beroa duetan irudimena urtu egiten zaio. Koldori? Urtu ez, odartu, zongun nukenik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nola egiten zaioa bero honi? Ba, tartetan iturriga joan e, Masaia e, urarekin iurtzi eta ideiak freskatuta. Hakin mina badut koldo 24 olerki hoeiek ilabetea 26 mundan egindako 24 olerki hoeiek zeren arabera zer dela eta zeharrazoirengatik ordenatzen dituzu horrela ala idatziak dira edo gero nai ta jarrituzu bat bestearen atzen arrazoiren bategatik zergatik dago hori mai gainan dizun hori lehenengo azerrena hiru uste ari bati jarritu beh zainkiola zainkiola eta ordua ba ma... E, Iduripena nola landu duzun, bertso hortatikasi edo poesio hortatikasi, eta gero bestea ondigo batekin bukatzeko. Dena erguru duena emozionatzea e, duin eta moral intelectualarekin, eta ba hoxe da bertsoa, eta nik idazten dudan poema, e, bor sei, zazpi, zortibatzi amarr, lehoroko testo bat, e, testo motza eginak, eta du ima pixkatekin, eta du imoa norberaren aizan behar du, batzuk dago dute, gugia adin honetan e, astirogoa, baino ez e, horregatik e, ziurgabetzat gabetzat hartutakoa. Orra, Ziurtasun handiarek ikokatzen dut aspaldi. Horra, horrean desun olerki hori, tarte honetan lehenengo idatzen da? Ez da izango, baina azken hor duko ordenak, edama nau, E, posizionamentu horretara eta lehenengo agarri dut bagiterako dena ondua terako delako eta ak ditut emango biddurti kemenez zaki biohotzetigu mila, itakan dut dattin eskatia eta ferrik ez nabila. Artu dut gaur oso goiz boigrafo boobila izateko koldo poeta mutila, Tatut oraindik aurkitu ez dut oraindik aurkitu gaurko maratiilla Urua dut boro bila, da zerraiten bila nabila, eta egin dut gaurko esardipila. Tente David gaur aizea, tentera David gaur aizea, eta bete dut erburua, berreunda oita margaran poesia idaztea, ezin horik azkenik poeta izatea. Itakari ere egin dio zukoesia? Biedor irut edikatzen dizkizu, zure, zure eta itakari, horokorki. Jonge ere diagakoldo, zer dela eta nola iritsi da koldoren eskuetara? E, guztiz informatuan ago, eguneroko egunkariak irakurtzen ditut, eta ginen augustaten zaitan e, e, e, zaitanari, ere paratzen diot, e, horrekari iren bati itindiotenean karan edo berrian, irakurtzen dut, eta iruditzen bazait, e, erosi egiten du liburu hori. Eta azkeneko liburu erosia dut joan gedel diagana, e, argia, lurra eta zerua. Eta ona irutu zait, eta bera antropologoa da, eta hori e, eskaria. E, Idu poema liburu e, irakurizkiot, azkenekoa erosi dut, E, elkarren e, amai du euro eta berro eta mar zentimota Zer da iberesia izango zure arreta deitzeko da, e, egun irakurtzen zu egunkaria e, asko izango irakurtzen dituzun e, literatur kritikak baina au, auk zer, zaka, beresi, hau aukeratu duzu. Zer da iberesia o zerk emantzizun arreta Poetagaten itxuraren hasi, itxuratik hasita badakit gutxi gora bera zeintzuk e, e, idazten duten ondo zer izan leiken ere gustokoa Haukeratzen dut e, e, poeta bat edo beste e, ba, eza autzen badut hobeto e, gobe eta gazteak batzuk e, eza autzen ditut. Zaragoakgia gehienak eta azkeneko liburu erosketa hau ia premeditatuta neukan aspalditik zeren uste martsoan ateratzera liburu nola irakurtzen du kolok poesia liburu bat. E, hau da aratsalde batean olorki guztiak egunian olorki bat, olerki bakoitza hiru aldiz nola irakurtzen dukook. Goizean, goiz eta aldika e, olerki batzuk irakurtzen ditut. Eta geroako uzten dut liburu hori bukatzea eta nehen lanarekin berik tatzen da. Momentu ritmorimiko batean, Eh, itzak badat oskizu idazteko ordu idatzi behar da, ez beti etxein behar da momentu magikoa momentu eh, eh, lelketa bat ematen da hitzeena eta buruarena eta abar eta orduan aproetxatu behar da aldika zerreti idazteko edo aldika zerreti irakurtzeko Libura bukatzen desunean itxi eta palategira edo gero baino behar otan berriro dutzen diozun liburu berari Itxi eta palategira edo maiaaren gainean ustea baina berri doeltzen dio zuberan. Bai, bai, bai, bai, bai. Ah. E, liburu bati eskoa botatzen diot, diburu e, hortan fijazia dudanean. Esan nahi du, liburu berria dudan amaiaren gainean, eta aurrez irakorritako guztiei, erasten diet, e, e, irakorriak dietan beste liburu bat. Ta ala, bai zango ditut etxean, mila eta bostuen liburu irakorriak. Arkatzarekin irakurtzen dukodok, e, azpimarratzen jozu liburuak edo aparte horriren baten hartzen jozu apunteak? Hori galetu diazu, behin baina hori hautan da testo liburuak ikasteko direnean azpimarratzen dut, e, azterketa baten e, isratzeko jakinduri guztia, e, testo guztietatik hori alde batzuk edo esaldi batzuk. Baina poesi liburuetan lehen... E, ondo ez nekienen euskera zirakurtzen da Idazten egiten iten Nuen gauzabala Horain azpi markatu ez buruan jaso Ez dizut gehiago galdetuko da utziko Beste batean ere galdetzen Utsiko eduzu galdetzen beste batean ere Aine eder da aine ermu Kanto horne zentzun zenu gulen aldiz Aspaldi Baxez zeinen Be Begitu dut zunik Biamoro Zarbero Maria Jotak Astero Biamoro Zerbero Musik entzuten duk aldoka? Deixente, Euskara erratia epizten dut eta gainean zeure erratiare bai aldika eta goizero ordua eta inguruan, jakitzena aizenean goizik ordu batean epizten dut irratia kafea prestatzen dut amitartean. Eta nahi dituzu gustokoago gustoko agodituzu kantu batzuk beste batzu baino, edo... Baina auski, baina auski. Distinik etzen dut, euskeraz den, inglesez den, edo azteraniaz den. Eta inglesezko batzuk e, dudik gabe, aspalditik entzuten ditudanak dira, dire straitz, e, udoz, da supertan. Eta nik hori leitzen diot, ba, e, ez dakite, testoen guru batean, girotzea bezera, ba, Ez ule lana hobeto egiteko Hori ez dugun jarri dire straitxeta Ingresa dira, noski Be, Guke lan tzen duguna egina da Euskal musika Eta Euskal Auskera eta Euskal Idazketa bueno, Egonen batean jarriko dizut bai, Hemenetanetik izaten duguta <laughs> Noski, ugari da hemen dagoen musika Produkzio Kantuak uitzakoldo bere ritmoa du Koldoren Koldooren gorpuzare kantuak uitzaren Arabera mugitzen da Ez influenz... Keto ez. <laughs> Gedi hotea ez esan nahi danen ez aritzea. Ez, gorputza eh, mugit, esate, dantzopiskate gine. Gorputza do. dut e, e, sendoa, eta ibizzen da be, berroita marurtek, berroita meretzi urte e, ditudan ba, e, ez, ba, ez hain edo bizkor, edo abieduran dibatean, baizik eta, nire estatusak, nire Etorkizunak eta nire golputzak eramaten aduan no? bizarro. Bere garaian plazan, dantza, suelto edo lotutan, nola egiten zen duen gusturago? Suelto eta lotuta abietan. Eskader bateke dantza, eskatuta, ematen batzidan, eskubila berarekin dantzatzeko, estu, estu ere bai. Eta poesia zer nahiago? Suelto edo lotuta idatzi? E, suelto, suelto, libre eta aske. Kasteroen er, dizdiran politak dizdiran, aurpegi rifartxua, ondo begi datuta, zu ere horche zaude eta. Horche Ortsa kea izardiari, trenazetorren, ni presente, presenetak karmen, izateko gero eta gio hokemen, ok han eta hemen. Aneta hemen. Gaur egin zaitona, telefon gabetor naiz, eta ez dakit bukat emango duan gaurkoa. Ez indut ezer eta, baina garbi dauka kopeta, beste ezer etzegoketa. katzeko mapabat da pitsaiari sinetxin genion ipu inan gure rian arriak zeine kurrunago jaurti jokoan aribiren aurre nada Azkeneko poesiek norazioen gaur ere telefon hori gabe edo telefon hori gabe nago edo zerre mandu koldo bere telefon ista bat zerrenda bat e, jende importantean ertzeko lagunak, lankideak eta lankideak ez diotetzen nerekin programa batzuk egiten dituztelako edo idazten nadiako euskeraz izannik e, zenzu batean lankide hori ere baizik eta ezagunak lagunak eta lankideak e, bereten ditut. Esan iun bainoruna, e, E, zerrenda horretan, lista horretan telefono mugik horrean ditudan 8-8 persona, tatik e, 6 emakumezkoa direla lagunak ez da nire andregaia ofiziarki karne, baino laguna det idati ez da ofiziarki zerenik ezkuntzan ez du lan egite baino erkar izketak iten dizkiazue lankidea zentzu horretan eta e, orain berri bat sartu dut oso guztola zerrend da houetan, beeiningo ho eska jator bat, loinaz Olano txtxurreta eta berak gauntzen dit eta iratzen diot gauza asko egiten, eta behar badhurongo libururako berrehun ia da beroita hamar poesi nolaia da jatzita dauzkaran, beak marrazke egingo dizki horiburu horri eta e, liburu potolo batako ederra. Eta, eta berak kontatutakoa da bemona beha zena behaeininggoa zera, eta lehenetako handelein behizan zara gazinik eztorun. Gaur ezan gozizadubidez, gabrilekin ezketan aditu zara? Bai, bi edo hilo aldiz. Eta esan dit, zuei eskumin ege mateko, ondoa da, ez diotantzen maten aparteko kaixotasun dardirik, betikoa dauzka, zaindu da dauka, eta oso poeta sensibria da, eta gaur bukaeran, nik nerea girakusten ditudanean, diot liburuaren itzaureare irakoriko dut. Eal, ez zer etortzen, eh? bisita egiten ditugun eurratira? Ez gustatzen, eta ez zilea... Benen izan zen? Biadiz izan da. Biadiz. Biadiz. Le Lehenengoa, e, bibiratamarrean otxailean, gaur honera etortzeako, entzundut, e, mm. e, klabazio hori, zederatean, gogoratzeko diskursu berri honetan eta programa oitzean, zer gauza berri, zer detaile ze, ze eta sartu, gauza berriak egiten joateko, eta gero eta elduagok, gero eta ermuagok, eta gero eta ederaagok egiteko itaka programak. Goizik ordu bitan, telefonoz noraitz egiten da, bahu-bahu? Ez dut kontutan gehiagintzen, yeah. bakare naiz, Eta orduan e, libre jokatzen dut, tarak jokatu nahi dut. Ez dut esaten, batzutan, hauskordeak, e, e, e, e, glotisa, Fuerteadu alako ez dudanik altu ditze egiten. Eta horrein dela urte batzu jende batek atentziomaten zidan. Ez hain e, fuerte ditze egiteko. Mm Huz, -hmm. eka nire nogeita izan ginen Gabriel Kortarekin, antiguan? Bai, ba, ala Eta pozik ditu nitzen, poesiak irakurritatxaloz aparlada bieken zunda, da zuek antzineten, zu Andraize Ali aurkezpena egiten oso ondo zinen, Gabriel ondo haitu zan, Mikkel Bera eripozitik gure orkestu zuen. Ondarru tarra. Bai, eta preso ia. Zenbakiare hartu benioan, telefonoz zenbakiarek aitzazta. Bueno, eh, Ego dugu zita. Eh, ea, irratira bisita egiten handi guen, edo telefonoz bederen eh, ondarrurekin harrenmanetan jartzenaren. Segura ondarru. Bai, gustora, gustora. Artuko dut, aberak ere alaxi esantzeko gustoreko bela. Koldo egerra da, ez da. Eh, alako idazteko zaleta duten... Neskamutil, gazteldu, talde anitza elkartu, eta irakursa jo bat egitea. Oso, eta benetan e, satisfakziok idaz eta entzun sortzen dituena. Jaurte txu bat Idazle eskolak eh, antolatuta hau eh, oh, egiten dela Zumarra gauratxun Ni... Lehenengo aldiura, legazpido erretxean Zela jarriztin ondoren gurtetan eta urten lehenengoz Antiguako baina Zerazki sortzi urte dira asinitzera Parte hartzen idazrebezera Besten gandik asko ikasten da Askobai bai Sartu nahi nahi Erudi horren nargiaren boso egin zaitu Zure begirada. gaur ondo sentitu naiz izateko poeta Nere aurrekoak ondo egin zuten eta. Izan behar ona profeta morezjantzita Oxeese hogeta. Ama itzaio oskarri, ni gaur beteko ditut ziur asko elburuak, ziurtatu nahi dut dena ondo egiten ari nahi nahi donostiara noa. Lago ordu bader, badaramatzat hekin nahi zenetik. Bi egingo ditu donostian ez erra be, eta ez dakit beste ezer sentituko dudan gaur. Gaur ere helburua bete ditut, amar ulteren bueltan, Poema asko idatzi ditut, gaur badara matzat lau ordu donostian, ordu terrik odo mitxeren onidazten, eta bi ordu kalean barrena, eta bakarrik bi adizatuna iztabernan. Obetzen ari naiz, ziurtatzen ere azken urtetan, ondo egin adagoen, pauso bidurtiez, eta poeta izateko pasioz. Biziote gintezke datorrenaren zain, diokoldo eluston dutaren dizko berrikoko lehenengo kantuak. Biziote gintezke datorrenaren zain. Euneko proporzio txiki batean bai, e, idaranaren zai euten gara, enkauza gondo gertatzen zaizkigu norainean, e, pentsatuz, e, idara e, torkizunean, e... e o, obeto izango gehala esperantza horretan, zentu horretan, makarrik. Azirako bertxualdiak zionekaitz, biziotegin ikiezke joan dakoaren minetan edo, horitzapen minetan edo? Iragan minetan. Iragan minetan. Bai, daitezke eta poetok nostalgia hori dugu iragane begiratzeko, eta pentsatzeko zer egin nuen ondo, eta zer egin genuen gaizki, hagitiko eta e, ebazteko. Koldo olerki bera idazten da koldo michelen nabarru koliburte ibarrko mail gainean sukaldeko mail gainean koldo miteleena kanu aldeko bankouan edo taberna bateko mai gainean e, Olerki bera, ideia beretik oder olerki bera idazten da Ideiak behar dinda bizi idazten hasteko eta ez da berdin giroa kaleean dagoena koldo mitelenan dagoena eta etxean dagoena Etxe, etxe beti ida zure txokoa zure baztaba Beti da nimen beratzen duzun leku bat. Eta berbara intimoagoa izango bat, etxea nidaztea baino, badu xarma abaitakalean nidazteak, zer enala, e, osero batutien duzu jendea, joan etorria, eta beste fenomeno batzuk. E, hor dizitik, donosti da Bai. E, nola no joaten da Koldo Trenean. Ingurukoibegira eta ingurukoen bizitzak asmatu adibidez. Ezaguna de ju trenea joten diren areun horretan, eh, daun bat eh jotenaiz e, azken Bagoian e, egoari begira eta e, trenaren Trenearen begira, eta onduan joten da Josu, gizon gazte bat, eh danera guten dena noeta da. Gantegi batean fijo dago eta urte askotan amatza behazpitik anuetarako bidean egunero egun e, ordu horretan tren hartzen. Orduan tertulian? Bai, zerra ditzik egiten dugu, eta gero horrez igotzen da, benitu izeneko gizon bat, renfen lan egiten duena txofer bezera trenak eramaten ditu eta arekin ere itzaspertu batzu egiten ditutu. ente David gaur haizia ta bete dut elmura 230 garren poesia idaztea ezilorikentzea azkenik poeta izatea gal ondo sentitu naiz izateko poeta nere urrekoek ondo egin zuten eta izanbea ona profeta more franzita ocho seoketa Nere urrats urratx, bidurtiaz osatuta dago. Joateko bihotza bestan Urutiago, gero eta barurago. Denagordeta, negarmarkoz kopeta bestuta, bizitza otxe zegoketa. Bostekun eman, damar kantu, egingo ditut, Reskadan, zure izena, nolantzi, ez zutaz matur. Zinen kartu zinen alguin? Zaten biko menit aldea. Eh, Unha de xente apuntatu zan, Eta bitu ginen, altu zean oso oiz, uste zeiteren da bitu ginen, albiko iturri daño, guarda etxe baino lehen txego dago, eta iturri bat dago. Eta ureiz antzan, merendi irtera baten irtera, eta e, bost ordu inguru pasatu dituen albiko iturritik, e, oidu ira inguratzen, ta e, igaratzan gerritu ginen unako putzun ere bai, trago txobat hartzen eta gero oiduin e, jangenuen bokadio txobat eta salda bero hartu genuen eta hori gertatu zen edo ingenuen duela oita irurte Albitik zaldibida Oita irurte, hori gestira azten? Ez noski eta memoria indartu nahi badugu ba e, komenizeigu e, kogoratzea lehen esan duan, iraganari begiratu bertzaio, zailo nostalgia pixka batekin da ikuspegi atutxe marrarekin Zere bestela eraitsi inaike gure bizi proietoa, gure bizitza gure soina eta gure burua asko zinaten menditaldean? ba galai hartan orain baino gehiago, nik uste unartan oita gos ba launtxo biduko inera, koizeko orduetan, autobus ezugun ginen, araño Eta betikoak gala jartan e, ibintzeginen jende gehiago olaingo taldea baino. Eta egun horretan, e, ustaleko egun horretan joindara bitegi lurte hori genuen. Albitik abitu eta zaldi bidaino goinez. Palajea derradira? Zoragarriak. Antse daukezu e, herneaga edo igaratzak, antse daukezu unako putzue, paisak esalbajeak eta naturalak eta nola ez e, mendizaleak bere pausaje e, hausartalekin e, junginien e, oidu jaino handik zaldi bidea. Hori entzun gabean entzen erneaga? Igaratza, e, lehen izena zan e, erneaga. Eta gero e, torosako mendizare talde bat e, inguratu zan erneagara, eta e, etxe batzuk ere egizituen. Nola baita, e, azde batzun e, etxeak e, ziren eta eraile bakare zuten e, eskubidea etxe egoteko eta dembora librean e, debora igarotzeko. Eta gero ondoan dagora refugiotki bat aterpetiki bat hori da mendizarlena eta e, ez dagi zegun eta baina aurkidu dute e, meematen da samamiai e, e, alkain gerua eramanez Beti ultero eramaten dute ara eta hori da arlarko ba, samigeren eguna. Hago eta irurte asko aldatu alda mendian ibiltzeko modua. Bueno, ni manxotu inaiz, ez da etesan nahi horrekin e, asko zukarago nabigenik, baina imiltzeko modua ez da datu. Mendian, mendizaleak behar du, paso, pauso, irmoa, az, e, e, gedia eta seguroa. Besteela mendiak e, e, Etzaitu e, Barkatuko Hala ere gaur egun ino egizu baino gehiago da mendian Kirolariak korrika gaurra debidez Bona, hori ya Abentura hausartaxeamara Iritzen zait, hainbeste kilometro Korrika egitea, ona Ona esan nahi det, ondo prestatua Dagoena, hori egiteko Entelamentu asko behar du Koldo ere biltzen zen korrika gara ibat. Bai, ibizzen itzien bai Eta, Me, Mendian eruei? Bai? Neiko azkar ganea Mendia nire bai Nire zuten sotintzuten Kualbide hartako Kidol aririk Obenanitzela Señalatzen dut Txoli ez ez nahiz fio Balaen Lokalatzen dut Sasi artiak, es nakti gori bati helduan eta egoera hortik ezin irten, osesuna dutta ezin, itzun multzuuka zorrei. Gabrieli dit Gabriele deitzen dit ni deitzen dirga Gabrielen. Izan nahi dut, poeta, izateko beste erabatean profeta, bestela ezin da eta. Zuri zuri kopeta uta horsetxe egoketa. Betan, besteen, bada. Marko ekarbitzen dutena. Gizon argi xamara naiz, eta hoiko hor dabilena dabideena, ez hoiko hor duetan Gaur ere jeiki naiz gaueko amaiketan, eta ez nagir gaizki, idatzi itutamago ostegunetan sehi edo zazpi poema berri, hoi goi erri, arizko erri, oso, nahi Odu askotan gogoratzen zara joandako lagunez, lehenai aipatu da zuirati homenegin egin eko nioke gaur txomini? Bai, hori e, netzako oso garrantzitsua da lagun honetaz e, gogoratzea eta berak e, suposatu duena zure bizitzen pentsatzea zer den. Txomintzen lagun jakintxu bat, kalera bat intzuen agografia eta historia zara gozan duela urte asko usteet irurogu eta mezortian bukatu zuela, dizintziatura, eta dedikatu zen amala urte, irakasle izatea, lasarteko istitutuan, horitziko istitutuan, eta behasengo istitutuan. E, e, Gaxuetu zen arte, ibilitzan lanean, eta inkapazitade pensio bat emantzioten, eta bizi izantzan egian, e, azkeneko urtetan, eta egun batean alkitu zuten iga, ren onan e, duela e, ionen hemezortzian egiten ditu bi urte. eta gogoratzen dut laun onbak zela egin landu zidan, Niberaari landu nion eta oso jakintsua zen eta irakasle modura ibilizan eta bigarren lizziatura ere bukatu zuen duela ia hamar urte eta tesis dotorra egiten na izen e, inguru giroko osozen bideaz. Etzan omen da zalduna, ezpataduna ez duna, jauna atera zaio, hemen zer behar du zaldunak. Gaur retori naiz donostiara goizeko seiak baino lehenago. Ibiri naiz kalean nola eguna argitzen duen ikusten. Euraldi argitsua dator, zeru sapaia urdin urdin dago zortzierdietan koldo mitzerrena kulturonean sartu naiz Gaur helburu batzuk bete ditut eta beste batzuk betetzeko bidean dauzkat oraindik Azkenaldi honetan ziur naiz gauza batetaz gutxiez Iidazten dudana ondo idazten dudara tamgotzen dudan arrastoa Euskadunon arkeotipoa dela Kultura eguneroko bizitza dela, idazten ditudan sentimentuak nerea direla, dania gizon jatorbaten dela, atxeka betea besterik beste. Isintasuna itzaren isurketa handiena, non itzak sortzen ez dituen esanaiak, isintasuna sortzen dituen, isilisilik irudiak etorten zaizki burura bizitza eman ez poesianik. Iriartan izan zen gila maite miñez Lokartzen ginenean Nes nezatxe giniez Gose asez ziñez Zain txartza Ba, satelit erruzore bat satuko zen. <risa> batenbora egiteko gai aizkoldo? Denbora asko eta gutxi. Zeren nik eh, ogetua moitzen direnean, nire aurrean persona bali madira eta ondo bali madabitza, mundu guztirik dikazu iten diot. Orduan, eh, eh, diosora egitea eta itzazpertua bat ditia nola ez dioten inori ukatzen, mais ez itz egiten zo jendiarekin baina ez eh kaizki ondo gauean isiltasuna isilagoa da egune ez baino bai utxa gutxigo dago kanpoko otserat orria gutxigo dira eta behar bada ba momentuari geokiena bakarrik itxea giteko bakarrez esaniet barnera begira itxea giteko ta jakiteko zer iratzi behartzun zer egin behartzun eta garbiogitzeko gauzak Gauetan, zein egoten da esna? Zea animalia, ze... Ontza. Ontza egoten da esna. Eta... E, katuak ere bai batzutan, eta... Zakurraaren e, baten zankahotxea eraitzen da, ondoko basarrian... E, nik etxeko argia apizten dudanean batzutan zankaiten du, segura esko bat pasatzen delako, edo nera bia igusten dituelako. Zure poemetan idazten duzu, helburuak betetzen ari zarela... Hemendik pare bat urterako zure helburuak zeintzuk dira? Ba, kresialdiari zor gehienei buelta ematea, sorti garen poesi digurua idureon egitea, eta diloa aurreztua egitzea, eta ondo zitzea. Hortiziatik, donostiara bidean, zein da, erdigunean dagoen herria? Torosa. Eta noiz hasten zara, Treneko Aulkitik altxatzen Donostian geratzeko geisteko ba, Azkar Azkar muguitzen zara Igusten dudanean amara zareko zubia Argitzen eguna Neude onduela Mie, samine Azken bezarka bie Argitzen eguna Koldo bizitzaren sorpresak eztezu sinestuko nortzen telefonoan. Legazpiko Josu irrati entzuten ari dela eta entzunduenean Koldo Josurekin renean joaten dela goizetan Legazpiteke anetara guztela jarriomila. Be jonde jo da, gizan jatorra da eta entzuten daki. <laughs> entzuten oso gustora eta eskunea Koldo bentzako besarka gondioan vale, dioat. Gauza bera Josu, aztele arte, Ez da gizu josu ze irriparro politia aterazaion Koldori Espainiartean Ezkarrik asko josu <tose> <tose> <tose> <tose> Gustu hartzen dira olako pariak Bai, noski, gizatasunez indakoa ba, gizatasunez gizata hartu gari dira <tose> Seda figen begia begia kanshi eta gurean estan merea viver ateratasio dago eta ez ater dos argitza Azkeneko aldiz etzetik kanpo noiz egin zenuen lo Ohi galdera hola ematendi ke porriz jiama razakora <tose> <tose> hui dana kontrolatu eta senega intz indaldezia Ega, jakin nahi azkeneko aldiz? Ego, egin nuen azkeneko aldia zein dan etxeti kampo. Baziorasko trenean, e, juntan astelenean ingonean, amaika, koiziko amaika ginguruan. Bidai azale haiz, kolo? E, Naiz eta esan e, gutxi bidaia atzendetela, e, bidaia e, ulertu lehike, Paseo txiki bat, e, donostiko bidaia, horie egtzen zaie bidaiia batez ere, Baina, bueno, ba, e, adibidez e, urogeita haaseean e, bigarren kurtsoa zuzen bidda gubukat eta pisukidekin Parisera egin genuen bidai bat eta boalde bolonen geditu ginen kampinean, eta e, or, ordur arte indako handien hau izan. Gero jaikoi esker, onere osasunari esker, bieietu alizan dut, donosti askotan, erroman bia dizitzen aiz podesia gara zitatzen. Bruselasera, bai independenzian nebile da erakombe horretan, e, Bruselasera iritsi ginen, manifestazio bat egitera, eta hain bale gutai iritsi nahiz. Ez naiz e, potxa elegante zalea, baina motxila akin, e, e Eta motxila hortan ze gauza dira ezinbestekoak? bestekoak? Ba, mendiako eguna balima da, e, otordua, eh, bat, arrazki makina eta besterako bidaiaren bat balima da laneko edo ikasketak egitekoa, ba, estiadetsagaratu goshotemadiat, boski do liburu eta lau karpeta e, eramaten ez dituzulik. Munduko zein txoko bisitatzea, ezagutzea gustatuko litzaiake? Babertakoak. E, eta gustatuko litzaiakean asko zan Nepal. Baina orain dik eztut e, e, gazkineko bilete hartzeko e, kebenik izan. Lamiarik ikusi du sekulakoldok? Imaginatu ba ikusi ez. Zaldibiko erreka bazter eskuturen batean ere ez? E, Behi da, detaliak eta gadeturiazun lamiak e, sinizkeria dira lamien historiak. Eta inoiz reflejoren bat edo beste ikusi ez, baino pentsatu bai, idudikatu. Eta errekan gehiago ikusten ditut arteak amorraiak eta katzaurriak. Bueno, aprovechatuko duakitze, kontatzeko gaur gauean, e, Iuna Barrean, ata unen, e, gau giroan ibilbide magikoa izango dela, e, ba, bueno, e, pertsenaia mitologikoekin, sorginak, e, mari, tartalo, gentilak, hori gaur, ata unen. Argitzen eguna, neude onduela, mi esamine, azken besarka dile, argitzen eguna, bi amorante dure esan beharkotzu. J urrengo J Pointos sorta, lehaz pieko jauz Unu dut z courriak Ela easier Ez natu naiz justu justu, eginaz pixkanaka ustu. Hortarako dut burua eta gorputza prestu. Anima asti burua estu, gogoratuaz nirea nahi maitasun eskolai, ta izan nahi mutitalai, ta guai, non nahi. Poeta nahi zabasio sendo samarra dut gorputza, dauna biotza. Lopuska bat uskabat zordiot nere buruari, ustuna markoen artean negarti, izuari sartzen ari zaita usardi, ondo bizitzeko ez nago gertu, eta egin behar dut sortu eta sortu, eutxi eta eutxi eta ezetxi. Ordu terri dara matzat donostian geldi, kalean banku batean eserita eta umid, Donostiak Goso David. Azkeneko bozti dabetetan, hoi poema berriak, idatzi ditut, da ez nabit gaizki. Poeta izateko pasioa daukat, nere bihotza abegi Goso David, poetaren anima tranki David, garbi eta argi. Argitasu asko daukat, lo gutxi egiten dut, lanean asina izgaur berandu, zerenatzo berandu, Bukatu genuen antieko saio. Hori urduan usteia, nire kur oidatzi dagoazan? Urungo egunean. Batzut zorilek utikurri Hiltzeundira derrigo Iikutxa batzu zeaskat. Urru dira hortzko. Ni ez naizziglorretanko Aretzan horiko naiz, Gerrako geziak. Monnalerkiak bueno, bukatu dira. hitzaurre e, irakorri behar dugu Gabriele diot liburuko itzaurrea, baina aurretik sekule azte dut eskatu, koldo, taburatu zetola bapatean, tximista bere hortzen diren moduan, kontatuko zaren niguke txiste bat? Bueno, jaimitorena, ba... Txiste zalea da koldo? Ben, ben, txiste zalea goa nitze, baina... Entzuteko do kontatzen dut? beste ez, entzuteko pazintzi hartzen dut, ez da hitur hartzen dut andana, eta urartzutako guztietatik batero bi eh kontatu ni azken e, e, oso polita da irudikatzea ba ja, ja, Jaibito zeintzun eskursio horretan atusean eta atera zela eh autobusetik e, eta eh e, bozina txoferrak chóferrak beranduzetorrelako ta Jaibito besantzoa zubi bini <gülüyor> Oriola, bapatean goberatu zu, ordu. Bai, bai, ez da, aparte <laughs> no misterio hori, eta milagro hori gertatu. Oina repertorio handiak kolda gordita? Ez, eh, ben txiste zaleago nintzen, esan dizutegia. Ez da izustatzen txistea kontatzea, entzutea bai momentu batean, irifar, xo, irifar, nio, eh, poli bat, da polo bat egitea gati, baina ez nahi zain txiste zaleare. Nahi badezu, ba, Montaia, itza hondien montaia, esan dira eskede montaia, eta literatura bat osatzeko gari nahizela behakit. Eta hortan e, saiatzen ez. Urrengoanak aso kantatzeko deskatuko dizut. izut? Ausartuko zera? Iman zera jarri ere menkantatzen? Iman olen bertxoren bat beste kantatuko nuke horrein. Iman hori urrengorako. Gabriel Kortaren diot liburuko itza urrea, koldo irakurria. Siniesten dut anima sentiberek balakitela nun dagoen poesia eta non hautsa. Apaletan daltzarietan utziko dut orain goz, denboraren menpe azkenekoa. Ni poesia eskani nahi dizuet, bizitzak ematen dizkigu poemak berri honak bezala. Ez naiz arri gordeko somorroak bezala. Poema hauek ditut zuei eskentzeko. Aurorantzean zuek izango zarete epaileak. Ez dago nire esku, zere nire iritzia oso sujeti da. Jakin irakasdegi eneket zutela nigan sortu. Ez da zilegi. Nire nik, nik, nire, nire borondatez ikasidutakidan geiena. Dramatikoak izan ziren nire ikasketak. Ni nahiz izan nahi nuena txarerako eta onerako. Zorionekoa etzen poema bat egin nuen, errekak eraman zuen bere musika eta guzti. Gero poesiari edunion, aurbatek bere amaren eskuari etzen dion bezala. Gaztean intzen, danire burua poeta bezala autodeterminatu nuen. Beti notatxoa jasaten, jasotzen dituen ere karpetatxuan, Gehiago zen, sentitzen nuena, idazten nuena baino. Beste asko bezala, galea, beste asko bezala galaia ziren, ziren bezelakoak. Da kandestinoa izatea eroak inoen. Ni nere karpetatxoa nerekin eraman beti poesiaz betea. Dazkenik, da, espero ez nuen bide, txiste batetik iritsi nitzen poeta bat bezala bizitzera. Hamazazpegurten ituenean, poesia izan zen, niren nortasunaren, ta nire askatasunaren espazio propia. Ez arraba horrela. Ez da gozaren txariko loso edera dela egitza urrea. Zuri zergatik gustatzen gustatzea horren beste? Ba, gabrielekin, empatizatzea gustatzen zeidalako, eta bere bizitza eta bere uneroko e, bizitzaan egiten dituzun gauzak ezautzen ditu danetik, gehiago maitea deterako. Urrengu hau modu girezean ospatu beharko dugu? Bai, urri inguruan izango da, urungua, eta ia, e, orain baino, inguraldi e, fresko gara guen, zeren inspirazioa badi guiziko freskotasunak landu duiten duela eta hogea izaten dela. Gaur pozioaz etxera, konbusturekin ari jo garrarako saio egiten, baina ni batez ere pozik noa e, josuk telefono hartu eta ona deitzeko alegina egindu lako zuri sekulako pozeman eman dizulako, zuk berari mandiozun bezala, xe bere izena aipatzen, eta guri ere sekulako pozeman eman dugulako, askotan sentzazioa dugu emen, etxeko sukaldean bezala aritzen garrila, tezkei julein zuten ezkarela, irration eta inorreztabola horro bestaldean, baina badakigu entzule berri bat gehiago ere, asko ira, e? Eh? Itakak dituen nintzule guenio, entzule berri bat badegula, Josule Gazpikoa. Baita, magikoa eta, magiko, eta politxala ezta, koldo ke Josuen izinegipatu eta Josuk telefono hartu eta koldori daitu. Osondu dago, posten aiz, ibifarri nio bat, ibifartxua dindu horrekin ere, talaxe pozik jaraitze, jaraitzeko, jarraiko ortasunarekin lanean, idazten, ere egiten eta elkaritzetak egiten. Anitzezker, guzti hori, juzui, hiri ere bai, eta abatxe segitza gula urte askoan, ideak dela nean. Naiz no ikusiko dezu berriro? Asteren nean, datoran asteren nean. Paz esan odiozu? Ba, e, deta idea kontatuko diot, nola behitu duen, eta nik entzundetela, behak esan dakoa, eta nimen arituen aizela, meretzigarren ez, hori uterizuekin saioa egiten, eta uste dut pozik, gu pozik gaudela eta besteak entzuten dutena ere posi izango dira. Ba, zuzen zuzenen, emaio zu bezarka daundi bat gure partez. Abaxi eman godiot. Eta zuetzako beste potolo-potolo bat. Berdi, <laughs> baita <laughs> zuri ere egiratik. Kondo asko beste baina. <laughs> eskarrik asko zuri. Jo. Felicitat, lakolli midri nuobo, trari tu ebratxan, berkeri torno perrestan. Oh, oh, oh, oh. Oh <laughs> ah, yeah Ira gana mamuz jazten da, barnei txasoaren ekaizpean, korrante urdinen zabala, dan ere iparra. Ira gana mamuz jazten da, eta orainasarri damuz. Horregatik, etorkizunaz bilustenaiz. Ira Taupadak olatu bilakatzean Eta uda ez da gara itxarra Etorkezunaz biloztu eta Taupadaz taupada Olatu artean galtzeko da ez da gara itxarra barnei txasoaren urbaretan murgiltzeko. Urruintasunean urruntasun, ikus dezakeet, ikus zaitzaket, magia bideetan, gau magikoan lamiaren bila. Zake. Gaurri juntzean iontzeko 8 ibilbide mitologikoa Ataungo barandiaran museotik abiatua, San Gregorio uzan kokatua dagoen barandiaran museotik abiatuta, iontzeko 8 ibilbide mitologikoa. Eta okizu, azbiru, zentai, Plan politzia taun inguruak eta euskal mitologi, mitologia ezagutzeko datoki uzunaz binu the eta entzulegira gora hasiko diegu liburu berriak iristen direla Beasaingo liburutegira ta iritziala herritarrak e, eta ingurukoak e, liburak ari direla iritxiko direla gehiago nereunak tirako nizken liburuaren inguruan eingo dugun solasaldi berezie prestatzen ari gara Uztailaren 24rako Uztailaren 24an Beasaingo igartza jauregian arratsaldeko 5 elkartuko gara Memoria historikoa gaitzat hartuta. Neronek tirako nizkin, Sebastian Salabarriaren liburu izango dugu Mintzagai eta edo nork parte dezake horretarako lasai urbildu behasengo liburutegira, tegira. Artu liburu, irakurri eta torri, ustaiaren no baita loan, ikartza jaure gira. Arratxaldeko boster <risa> edera izango da, ez da, gaitze, eta garrantzitsua, garrantzitsua elako herritar ezberdinak, bai inguruan elkartu eta memoria historikoa bezalako gaipotolo bati eltzea. Bai, zuk oso ondo esan duzun bezala, ederra izango da, edera izaten ari da, ez da, dagoeneko itabos lagunetik ora, ari gara salaberriaren eronek tirakonizkin liburu irakurtzen, eta jendearen imana ikusita, ba, eskaera berri bat egin dugu, liburutegietan eta beste amar bat liburu eskuragai ditugu behasengo liburutegian, ezta eta zuzkondoan esan bezala, ba hori. Irakurri, gozatu irakurketaz idazketaz, euskera ederraz eta ba memoria landu, pixka bat memoria landu eta iraganaren zirrikitutara joan, iraganeko ba gorabera hoien jakitunegin etorkizunaz bilusteko eta uztailaren 24an, ba arratsaldeko 5 Igartza jauregian elkartuko gara, ba, irakurritakoak aletzeko. Miren kantari, gaur agurresateko. Miren Fernandez. Eta etorkizunaz kantua? Laztantzen hauen eskua, diskotik. Agurakaitz. Agur. Aste handen du pasa. Baitazuk ere. Izan zori hontxu. Baitazuk ere. Ta musu potolo gana da noi. Gaur berezik bereziki musu potolori legazpiko josuri. Sekulako pari egindigulako, eskarrik asko josu. Dator nasterarte? Eio...